Хотілося думати. Вікно тут теж було велике. І на відміну від вікон у кабінеті й гостєвій кімнаті не було закрите ставнями. Раніше, ніжем встигла виглянути на двір, щоб роздивитися, що там унизу, її увагу привернула фотографія на стіні над ліжком. Не не повішена за шнури на цвяшку, а просто приколота булавками. Навкрухнеї неї стіна рясніла крихітними дірочками. Схоже було, що там колись приколювали інші фотографії. Ця фотографія була кольорова, з друкованими цифрами в правому куті. 190407. 07. Судячи лише з паперу, а не тому, що вона мала аж такий вишуканий смак, М вирішила, що знімок зроблено було, скоріше за все, не цифровою, а якоюсь старомодною камерою.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 Барпивних часів. На почках пальців її лівої руки лежала таця, як в офіціантки, на якійсь із старих життєрадісних картин Нормана Роквела. А вона осміхалася. Білявка. М не змогла достеменно впізнати в ній Ніколь, і сам знімок був каламутним, та й не могла вона її розгледіти як слід за ті кілька секунд, коли шокована заглядала до багажника Мерседеса. Але вона була певна. Серце її було в цьому впевнене. У голові знову з'явився голос її батька. «Це не важливо, серденько. Ти мусиш ушиватися звідси. Ти мусиш вибратися на простір, де зможеш бігти». Так, ніби підтверджуючи ці слова, грюкнули, розчахнувшись, Двері між кухнею та їдальнею. Звук був такий, ніби вони ледь не зірвалися з-за ні промайнула їй думка. У неї похололо всередині. Вона сподівалася, що цього разу не обмочилася, але неспроможна була вирішити напевне. Ні, цього не може бути. Бажає жорстокої гри, гукнув Пікерінг. Голос його звучав приголомшливо бадьоро. «Окей, я можу пограти жорстко. Ха, а вже ж, без проблем. Хочеш, тільки попроси. Татусь тебе потішить!» Наближається. Вже у їдальні. Вона почула грюк, а потім гучне торкотіння, коли він наштовхнувся на якесь із крісел, або на те, що біля батьківського кінця столу, і віджбурнув його в бік». Світ поплив у неї в очах, посірів, хоча у цій кімнаті доволі пояснішало зі вщуханням дощу. Вона закусила розбиту губу. Від цього свіжа цівка крові застроменіла їй на підборіддя, але одночасно у світ повернулися кольори, а сама вона до реальності. Вона захряснула двері і лапнула рукою по замок. Тут не було замку. Вона озирнулася і угледіла простацький дерев'яний стілець, що тулився біля простацького дерев'яного столу. Коли Пікірінг, човгаючи ногами, кинувся бігти повз свою пральню кабінет, а чи тримає він у руці різницького ножа? Звісно, що тримає. Вона вхопила стілець і, нахиливши, уперла його під клямкою. Усього за секунду він вдарив у двері обома руками. Вона подумала, що якби ці двері були з дубових дощок, стілець відштовхнуло б, як шайбу в шафлборді. Можливо, його підхопила б і захищалася б стільцем. Ем безстрашна прибор левів, хоча їй у таке аж ніяк не вірилося. Та тут був ще й цей килим. Дешевий, нейлоновий, але з глибоким ворсом, принаймні, тут цей ворс прислужився. Ніжки стільця вгрузли і трималися, хоча вона побачила, що Килим уже почав поротися. Пікерінг зарвів і почав бити в двері кулаками. Вона сподівалася, що він так і тримає в руці того ножа. Раптом переріже собі з нічев'я горло. Відчини двері! – вела він. – Відчини! – «Сама собі гірше робиш!» «Куди вже гірше?» – тим часом подумала Емілі, заткуючи і озираючись довкола. Двері були тут єдиними, тож залишалося тільки вікно. «Ти змушуєш мене скаженіти, леді Джейн!» «Ні, ти вже скажений, як той звір!» Вона роздивилася, що вікно тут було особливого флоридського фасону? Крізь таке можна тільки дивитися, а відкривати зась. Тут бережуть кондиціоноване повітря. Ну, і що далі? Пролетіти крізь нього з тріском, мов той клінтиствуд, у якомусь із класичних вестернів, Імовірно. Імовірно, такий трюк безумовно здався б їй заманливим у дитинстві, але вона мала підозру, що поріжеться до кісток, якщо дійсно спробує це зробити. І для Клінта Іствуда, і для Девейна Рок Джонсона, і для Стівена Сігала існують дублери-трюкачі, що роблять за них усе, коли доходить до таких речей, як класичні стрибки крізь вікна салунів. Та й для трюкачів існує спеціальне скло. Вона почула швидке тупотіння за дверима, а він відбіг, а потім з розгону навалився на двері. Ці двері теж були доволі важкими, та Пікерінг не жартував, і одвірок здригнувся. Цього разу стілець посунувся на пару дюймів, але знову витримав. Що гірше – Подовжилася діра в килимі, і вона почула рипіння, дуже схоже на те, яке видавала піддаючись липучка. Пікерінг був дуже моторний для людини, битою по голові та плечах дрючком з червоного колена. Звісно, він був скажений, але водночас достатньо розсудливий, щоб розуміти. Якщо вона вибереться, то йому гаплик. Це для нього потужна мотивація, – вважала вона. «Треба було мені потрощити об нього геть усе те крісло», – подумала вона. «Бажаєш гратися?» – ввела він. «Я пограюсь, будь певна. Можемо закластися на твою сраку. Але ти на моєму ігровому полі, окей? І я вже, я тут!» Він знову вгатився у двері. Вони струсонулися в одвірку, вже ледь тримаючись на завісах, а стілець знову відплигнув на пару-трійку дюймів. Емза дивилася на розростання темних рівчачків між дверима і упертими ніжками стільця. Це дерся дешевий килим. Отже, через вікно. Якщо їй судиться померти від кровотечі, спричиненою, хто знає якою ще кількістю поранень, краще б же те, що вона сама собі їх завдасть. Хоча, якщо вона обгорнеться ковдрою, погляд їй впав на стіл. «Містер Епікеринг», – гукнула вона, хапаючи столик за борти. «Зачекайте, я хочу укласти з вами угоду». «Ніяких угод з курвами, окей?» Відгукнувся він роздратовано, але затих ненадовго. Либон, щоб віддихатися. Та це додало їй часу. А час їй був найбільше потрібен. Час – це, певне, єдине, що вона могла від нього отримати. Вона ж ніяк не потребувала його заяв про те, що він не той чоловік, котрий укладатиме угоди з курвами. Ну і що в тебе за геніальний план? Скажи татусе від Джиму. Наразі її планом був стіл. Вона підважила його, майже певна, що зараз у її натрудженому попереку щось солусне, мов повітряна кулька. Але столик виявився легким і ще й полегшав, коли на підлогу посипалися скинуті з його поверхні, перев'язані гумовими стрічками, стоси файлів, що виглядали схожими на університетські екзаменаційні реєстри. «Що ти там робиш?» – нервово запитав він, а відтак – «Не роби цього!» Вона побігла в бік вікна, різко зупинилася і жбурнула стіл. Скло розлетілося з жахливим дзенькотом. Не витрачаючи часу на роздуми, не затримуючись на роздивеляння, від роздумів зараз не було ніякої користі, а роздивляння могло її лише налякати, якщо там було зависоко. Вона зірвала з ліжка ковдру. Пікерінг знову вдарив у двері, і хоча стілець знову втримав їх, вона про це здогадалася, якби ні, так той уже пробіг би через кімнату і вхопив її. Гучно тріснула деревина. М. загорнулася у ковдру від шиї до п'ят. Здавшись собі на мить, готовою вирушити в снігову завірюху індіанкою з картини Невела Конверса Ваєта». Вона рвонула у щербату діру вікна, саме тієї миті, коли двері позаду неї стріском розпахнулися. Кілька скляних шпичаків поранили ковдру, проте жоден не торкнувся М. Ем. «Ах же ти, паскудна довбана курво!» – заврищав Пікерінг позаду неї, литнив притул за нею, але вона вже полетіла. Частина дев'ята. Гравітація матір усього сущого. Дитиною вона поводилася по-хлоп'ячому. Більше полюбляла гратися в хлоп'ячі ігри. Найкраща називалася просто у війну. Ігри в лісі поза їхнім домом у передмісті Чикаго, ніж бавитися з Барбі та Кеном на батьківському ганку. Вона не вилазила з міцних штанів, кріпка шкірка і практичних майок. Волосся носила зав'язаним на потилиці у конячий хвостик. Разом з кращою подружкою, Бекою, вони дивилися по телевізору не близнючок Олсен, а старі фільми Іствуда і Шварценеггера. А коли йшов серіал «Скубіду», вони ототожнювали себе радше з самим собакою Скубі, ніж з Велмою чи Дафною. А ще вони, звісно, лазили по деревах. Емілі запам'яталося одне літо, коли вона і її сусідка Бека, кожна у своєму дворі, тільки те й робили, що висіли на деревах. Їм того літа було, здається, рочків по дев'ять. Окрім батьківського уроку з правильного падіння – Єдине, що Емі ясно пам'ятала з того дереволазного літа, так це те, що мати кожного ранку намазувала їй носа якимсь білим кремом, наказуючи. Емі, тільки не надумай оце витерти своїм фірмовим тоном, слухайся або загинь. Одного дня Бека втратила рівновагу і ледь-ледь не впала з висоти 15 футів на галявину Джексонів. Можливо, всього з десяти футів, та в той час і така висота дівчаткам здавалася двадцятип'яти чи 50 футовою. Вона встигла вхопитися за гілку і повисла на ній, лементуючи про порятунок. Расті якраз косив Галявину. Він підійшов. Вельми неспішно підійшов. Навіть устиг вимкнути свою косарку Брікс і Страттон і простягнув руки. «Стрибай!» Сказав він, і Бека, яка ось два роки, як перестала вірити у Санта-Клауса, але досі залишалася беззастережно довірливою, розтисла пальці. Расті легко її упіймав, а потім покликав Емілі злізти з дерева. Він наказав дівчаткам сісти під стовбором. Бека трохи поплакала. Ем була налякана. Більше через те, що лазіння по деревах стане тепер забороненою поведінкою як прогулянки на самоті до магазинчику за рогом після сьомої вечора. Расті не заборонив їм дерева. Хоча мать Ремілі, напевно, це зробила б, якби на той момент виглядала з кухонного вікна. Расті зробив інше. Він навчив їх, як треба падати. А потім вони майже годину вправлялися у цьому вмінні. Який же то був класний день! Вилазячи з вікна, Емілі побачила, що від неї до вимушеного плитками патіо внизу біса добряча відстань. Можливо, лише 10 футів, але вони виглядали на всі 25, коли вона загорнута у ковдру стрибнула. А може і на 50. «Розслабляйте коліна!» – навчав їх Расті 17 чи 16 років тому того древолазного літа, також відомого під назвою літо-білого носа. Не вимагайте від них тримати удар. Вони витримають у дев'яти випадках з десяти, якщо висота не завелика. Витримають, тримають, але кістку собі зламати ви можете. Стегнову, голінну або щиколотку. Найшвидше щиколотку. Пам'ятайте, що гравітація... Це матір усього сущого. Віддайтесь їй. Хай вона вас прийме. Згинайте коліна, а тоді падайте і котіться. М вдарилася об іспанського типу плитняк, підігнувши коліна. В той же час вона, вивертаючи плече в повітрі, перекинула власну вагу вліво. Втягнула голову в плечі і покотилася. Болю не було. Миттєвого болю не було, але крізь її нутрощі щось потужно торохнуло, так, ніби тіло її стало порожньою шахтою, в яку хтось просто згори скинув меблі. Але вона тримала голову, щоб не подертися оплити. І гадала, що не зламала собі жодної ноги, хоча тільки підвівшись можна пересвідчитися, чи вона має рацію. Вона доволі сильно вдарилася об надвірний металевий столик, аж той перекинувся. Там вона скочила на рівні, все що непевна, чи її тіло достатньо ціле для такої дії, поки воно цього не зробило. Вона поглянула вгору і побачила пікерінга. Той витріщився на неї з розбитого вікна, його обличчя скривилося в гримасу, а він махав ножем. «Зупинися!» – закричав він. «Не тікай! Стій смирно!» «А як же?» – подумала Ем. Рештки пополуденого дощу перетворилися на туман, що зрошував крапельками її задерте обличчя. Божественне відчуття! Вона показала йому середнього пальця і демонстративно струсила ним. Піккірінг заривів. «Не тикай мені, факи, ти!» «Паскуда!» – і шпурнув у неї ножаку. Ніж з брязкотом вдарився о плитняк і сковзнув під газовий гриль, уже розламаний надвоє. й руків'я окремо. Поглянувши вгору знову, вона побачила порожнє вікно. Батьків голос сказав їй, що пікеринг іде по неї. Але навряд чи їй потрібно було ще коригування. Вона наблизилася до краю патіо, Хода легка, не кольгає, хоча й побоювалася, що завдячує цим викиду адреналіну, і подивилася вниз. Якісь три нікчемні фути до піску і морського вівса. Зайцю по яйця, порівняно з висотою, з якою вона щойно звалилася. Під паті отягнувся пляж, по якому вона вже зробила стільки ранкових пробіжок. Вона подивилася в інший бік, де лежала дорога, але туди не варто. Бридка сіра стіна там була за високою, і Пікерінг десь наближається. Звісно, що він йде сюди. Вона сперлася однією рукою об декоративну цигляну огорожу і перестрибнула на пісок. Морський овес лоскотнув їй стегна. Вона поквапилася дюною між дотом і пляжем підтримуючи порвані шорти і повсякчас оглядаючись через плече. Нікого, поки що нікого. Аж раптом Пікерінг вихопився з задніх дверей, волаючи до неї, щоб стала і ані руш. Він скинув з себе жовтий дощовий, але десь прихопив якийсь новий гострий предмет. Він розмахував ним, наближаючись по доріжці до патіо. Вона не могла розгледіти, що там у нього в лівій руці, і не бажала. Вона не бажала бачити його так близько. Вона могла його випередити. Щось у його бадьорості підказувало, що він спершу бігтиме швидко, але скоро ослабне. І не допоможе ані його шаленство, ні страх перед викриттям. Вона подумала, це так, Ніби я тренувалася весь час заради цього. Вона ледь не зробила невиправну помилку. Опинившись на пляжі, ледь не повернула на південь. Таким чином вона дісталася б кінця верміліну за якихось чверть милі. Звісно, там вона могла б загукати до доглядача мосту. Насправді, щодуху завирищати про порятунок. Але якщо Пікерінг устиг щось задіяти діку Холлісу... А вона боялася, що так воно і є, їй буде непереливки. Може трапитися, що якесь судно проходитиме через канал, і вона кричатиме, щоб її на ньому почули, але їй здавалося, що в Пікрінга перегоріли вже всі запобіжники. У такому стані він готовий зарізати її на смерть на сцені мюзікхолу холу Сіті. Просто. На очах одівочої трупи синхронного танцю «Рокец». Отже, натомість вона повернула на північ, де пролягали дві милі пустого пляжу між нею та її солом'яним куренем. Скинувши кросівки, вона кинулася вперед. Частина десята. Чого вона не очікувала, то це краси. Вона не вперше бігла пляжем після однієї з таких коротких, але потужних післяобідніх злив. І відчуття вологи, що акумулювалося на її лиці і руках, було знайомим. Також і наростаючий шум прибою. Якраз надходив приплив, пляж звужувався до стежки і підсилення ароматів, солі, водоростей, квітів навіть гнилуватої деревини. Вона очікувала, що відчуватиме переляк. Як його відчувають, так вона вважала, люди в бою, що, звичайно, роблять небезпечну роботу і виходять, але не завжди з неї неушкодженими. Чого вона не очікувала, то це краси. Від Мексиканської затоки насувався туман. Вода здавалася темнозеленим маривом, що сягає берега крізь білину. Мабуть, гуляла риба, бо віддалік виднівся пелікан, ото все всепожираючий мішок. Більшість інших вона бачила, як подовжені тіні, що, склавши крила, стрімко падали у воду. Декілька похитувалися на хвилях ближче до берега, на вигляд неживі, мов ляльки, але, напевне, крадькома вони назирали за нею. Ліворуч від неї тьмяно виблискувало маленькою монетою жовто-гаряче сонце. Вона боялася, що литку її знову вхопить судома. Якщо так станеться, їй кінець, гаплик. Але це була робота, до якої вона звикла, тож почувалася достатньо розслабленою, хіба що трохи занадто гарячою. Її більше непокоїв поперек, що на кожному третьому-четвертому кроці відгукувався кольками, а на кожнім десятім-двадцятім надсилав у гору важкий сигнал болю. Але вона заговорювала його подумки, заколисувала його, обіцяла йому гарячий масаж ще ацу, коли все скінчиться. І та дика тварина, що переслідує її, опиниться за ґратами в язниці округу Кольєр. Чи то умовляння, чи то сам біг крізь крізновид масажу. Вона мала резони, щоб так вважати. Пікерінг ще двічі вулав до неї, щоб зупинилася. Зрештою, замовк, економлячи дихання для погоні. Вона озирнулася раз і вирішила, що він відстає на 70 ярдів. Єдиним, що видавало його в цьому туманному присмерку, була його червона сорочка «Ізот». Вона озирнулася знову, і він був уже ближче. Вона зуміла розгледіти його заляпані кров'ю шорти кольору хакки. Відстань 50 ярдів. Але засапався. Добре. Засапався це? Добре. Емілі перескочила через купу плавника, і її шорти сковзнули вниз, загроджуючи стати їй на заваді, а то й перетворитися на пута. Вона не мала часу на те, щоб зупинитися і скинути їх, тож тільки поспіхом підсмикнула, мріючи, аби вони були на зав'язках, щоб вона їх тримала чи навіть закусила б їхні кінці зубами. Ззаду долетів крик, і вона вирішила, що в ньому, окрім злості, почувався також страх. Прозвучало так, ніби до пікерінга врешті дійшло, що все може обернутися зовсім не на його користь. Вона ризикнула кинути ще один погляд назад з надією, і її надія виявилася немарною. Він причепився через ту купу плавника, через яку вона перескочила, і впав на коліна. Його нова зброя валялася перед ним на піску у формі Х, ножиці цього разу. Кухонні ножиці – оті великі, що ними кухарі перерізають хрящі кісточки. Він хопив їх і зірвався на ноги. Емілі бігла далі, потроху збільшуючи темп. Робила це несвідомо, хоча й не думала, що тіло саме підганяє її. Було щось між мозком і тілом, якийсь інтерфейс. Саме ця її частина прагнула зараз керувати і М ем їй дозволила. Ця частина воліла нарощувати темп потроху.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 Ця частина воліла почути, як він захекався і хапає ротом повітря, чи навіть харкає, якщо він курець, хоча схоже на це не варто сподіватися. А тоді вона рвоне своїм, уже добре напрацьованим, але рідко застосовуваним спрутом, хоча той спрут чомусь завжди здавався їй схожим на спокушення долі як розщепилені воскові крила під яскравим сонцем. Утім, вибору не було. А коли вже йдеться про спокушання долі, то це трапилося ще тоді, коли вона збочила з дороги, щоб зазирнути на подвір'я бетонного доту. А який я мала вибір! Щойно побачивш її волосся. Можливо, це сама доля спокусила мене. Вона бігла далі, відкарбовуючи підошвами сліди на піску. Знову озирнулася і побачила пікірінга. За якихось сорок ярдів позаду себе, але сорок ярдів – це нормально. Із західного боку, і просто над її головою, хмари розійшлися з тропічною раптовістю, вмент перетворивши сірий туман на сліпучу білу красу. Сонце прожекторами своїх променів – оздобило пляж яскравими латками. Емна мить опинилася в одній із цих латок, відчувши стрибок температури і вологості. А далі її знову забрав туман. Відчуття, мову, у холодний день пробігла повз прочинені дверця та прального автомату. Попереду туманна синєва розійшлася отвором у формі довгої котячої зіниці. Над нею вигулькнула подвійна веселка, кожен колір сяйливо виразний. На заході райдужні стопи пірнали в сувою туману і тонули у воді, а ті, що заокруглювалися вниз до материкового берега, зникали серед пальм і наче полірованих воском ліру деревників. Вона зачепилася правою стопою за свою ж ліву і спіткнулася. Якусь мить вона перебувала на межі падіння, однак зуміла втриматися на ногах. Але тепер він був уже за тридцять ярдів від неї, а тридцять ярдів – це занадто близько. Годі задивлятися на веселки. Якщо вона не сконцентрується, ці райдуги стануть останніми в її житті. Вона знову звела очі і побачила попереду чоловіка. Він стояв политки у перебої і дивився на них. На ньому були тільки коротко обрізані джинси та мокра червона хустка на шиї. Шкіра в нього була коричнева, волосся і очі темні. Невисокий, але з литим, кріпким тілом. Він вийшов з води, і обличчя в нього було стривоженим. «О, слава тобі, Господи! Вона бачить чиюсь тривожність. «Рятуйте!» – закричала вона. «Рятуйте, прошу!» Занепокоєння його посилилося. Сеньоро? Квехо пасадо? Вона трохи розуміла іспанську, ледь-ледь, але з його вимови не второпала нічого. Та яка різниця? Він був майже, напевне, одним з тих робітників, що поралися на присадибних ділянках біля великих будинків. Він скористався дощем, щоб освіжитися в затоці. Навряд чи він має зелену картку, але вона йому не потрібна, щоб врятувати їй життя. Він чоловік, явно міцний, і він занепокоєний. Вона кинулася йому в обійми відчувши, як вода з його тіла всотується в її шкіру і сорочку. «Він божевільний!» – кричала вона в обличчя цьому чоловіку. А вже ж! Бо вони були з ним майже однакові на зріст. І врешті якесь іспанське слово вигулькнуло. «Цінне слово!» – гадала вона в цій ситуації. «Локо! Локо! Локо!» Хлопець розвернувся, рукою міцно обійнявши її за плече. Емілі поглянула, куди дивився він, і побачила Пікерінга. Пікерінг щирився. Усміх його був чистим, радше вибачливим. Навіть заляпані кров'ю шорти, розпухле обличчя не заважали цьому усміху бути доволі переконливим. І ані сліду ножиць, ось що було найгірше – його руки, право розпорота, загуслою кров'ю між великими вказівними пальцями, були порожні. «Есміс поза!» – промовив він вибачливим, таким же переконливим, як його усмішка тоном. Навіть те, що він захеканий, здавалося природнім. Ну, де преокопес, Лат'єне!» – запас його іспанських слів закінчився чито добіг межі. Він розтавив руки, тримаючи посмішку. Проблеми! У неї проблеми! Очем мексиканця спалахнули розумінням разом з полегшенням. Проблемас? Сі, погодився Пікінг. Відтак він підніс одну руку собі до рота і показав, ніби п'є з горла пляшки. А, вигукнув мексиканець, кивнувши. Випивати! Ні, схлипнула М, відчуваючи, що хлопець уже готовий штовхнути її в руки пейкерінгу, щоб позбавитися цієї несподіваної проблеми, цієї несподіваної сеньори. І вона дмухнула йому в обличчя, показуючи, що в її подиху нема запаху алкоголю. Раптом її осяяло, і вона показала на свою розпухлу губу. Локо!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 підхоплені з якоїсь дитячої освітньої телепередачі, щоб вона її колись дивилася. Лебонь разом з вірною Бекою, коли в програмі не було скубіду. «Пелігро! Небезпечний!» – промовила вона, ледве стримуючись, щоб не кричати. «Крик – це те, що роблять божевільні еспосас!» Вона повільно вдивлялася в очі цьому мексиканському плавцеві. «Пелігро! Він, сеньор, пелігро!» Пікерінг засміявся і простягнув до неї руку. Перелякавшись такої його близькості, це було так, ніби соломорізка раптом відростила б собі руки. Вона його відштовхнула. Він цього не очікував і все ще був задиханим, тож хоча й не впав, але потучився назад з виряченими очима. І тут вивалилися ножиці, що були, стирчали ззаду за поясом його штанів, де він їх сховав на якусь мить усі троє задивилися на металевий ікс, розпластане на піску. Монотонно набігали хвилі. Птахи покрикували заволоки туману. Частина одинадцять. А тоді вона підхопилася і побігла знову. Лагідна посмішка Пікерінга – та, яку Лебонь бачила не одна його, не Бога в лапках, повернулася йому на обличчя. «Я цього не можу пояснити, бо мені не вистачає лінго. Гарне ж пояснення, окей?» Він гупнув собі в груди кулаком той терзан. «Но сеньор локо, но сеньор пелігро, окей?» І ці слова, можливо, би і подіяли, але тут він... Так само, усміхнений, показав рукою і проказав. «Вона тупа курва! Елайс Бобопера. Вона не мала тями, що таке бобопера, але помітила, як змінився вираз обличчя Пейкрінга, коли він промовляв ці слова. Найпоказовіше, він закопили в верхню губу, вона зморщилася і задерлася, як у пса, що гарчить». Мексиканець одним порохом руки відштовхнув «М» на крок назад. Не зовсім за себе, хоча майже. І це недвозначно демонструвало захист. А тоді нахилився за ножицями, що металовим «Х» були розпластані на піску. Якби він потягнувся по них раніше, ніж відштовхнув «М», усе могло б статися інакше.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 Та одразу підскочив знову. Мов якийсь товариш друзяка, обхопив мексиканці за міцні плечі і загнав ножиці йому в груди. Той позадкував. Але Пікернг тримав його міцно і штрикав, і штрикав! Жоден з цих ударів не проникав глибоко. Надто швидко працював Пікерінг, але кров залила все навкруги. Ні. завирищала Ем. Ні. Перестаньте! Пікерінг на мить обернувся до неї, спалаючими очима, безмовний, а тоді вдарив мексиканця в рот. Ножиці проникли так глибоко, що аж їхні залізні кільця брязнули об зуби юнака. Окей? питався Пікерінг. Так буде, окей? Так тобі годиться, довбаний Латиносе. Емілі розвернулася. Хоч би якусь ломаку викинув прибій десь поблизу, але поряд не було нічого. Поглянувши знову на них, вона побачила, що ножиці стирчать у мексиканця Зока. Він спадав повільно, наче вклонявся від пояса, а пікерінг схилявся разом з ним, намагаючись вивільнити ножиці. М налетіла на нього з виском. Нахиливши плече, вона вдарила його в живіт, розуміючи якимось віддаленим куточком свідомості, що цей живіт мусить бути м'якеньким, чимало смачних страв зникло в нім. Пікірінг, розщепиривши руки, впав в гори черева. Він хапав ротом повітря, вирішившись на неї. Вона хотіла відбігти, але він ухопив її за ліву ногу, встромивши їй у тіло нігті. Поряд з нею лежав судом носіпаючись закривавлений мексиканець. Єдине, що залишилося від його ще 30 секунд тому гарного обличчя – це ніс. на сюди, леді Джейн!» – промовив пікерінг і потягнув її на себе. «Дозволь мені розрадити тебе, окей? Гарненько поразважатися з тобою, ти паскудна курво!» Він був дужим, і хоча вона і вп'ялася пальцями у пісок, він перемагав. Вона відчула гаряче дихання на своїй підошві, а тоді його зуби вгризлися глибоко її у п'яту. Ніколи не траплялося в неї такого болю. Широко розкриті очі, ніби кинулися всі піщинки цього пляжу. Ем заверещала і хвицьнула вільною правою ногою. Їй просто пощастило». Де там їй було ще цілитися? Вона в нього таки поцілила і влучила добряче. Він заскиглив, приглушено завив, і гострий біль у її п'яті перестав так само раптово, як був почався, залишивши по собі тільки пекуче жевріння. Щось луснуло в пікерінга на обличчі. Вона почула і заразом відчула це. «Либонь щелепна кістка», – подумалось їй, – «а може перенісся?» Вона перекотилась, вставши раком, білю розпухлому зап'ястку бевкав майже суголосно з болем у п'яті. Вона перекотилася, вставши раком, білю розпухлому зап'ястку бевкав майже суголосно з болем у п'яті. Якусь мить навіть у своїх розідерних шортах, котрі знову косо сповзли їй на стегно, вона виглядала, мов, спринтерка – що очікує пострілу стартового пістолета. А тоді вона підхопилася і побігла знову, але тепер уже накульгуючи, з пристрібом. Вона трималася ближче до води. В голові їй клубилися безладні думки, наприклад, про те, що вона зараз схожа на кульгавого помічника-шерифа з отих старих вестернів по телевізору. Цей образ просто промайнув і зник без сліду. Але та частина її мозку, що була орієнтована на виживання, залишалася достатньо ясною, щоб скерувати її на щільний, вигідний для бігу пісок. Вона гарячково підсмикнула шорти і помітила, що руки її вимазані кров'ю з піском. Схлипнувши, вона витерла обмайку спочатку одну, а потім другу руку. Кинула погляд назад через праве плече попри безнадійність, не втрачаючи надії. Але він знову біг за нею. Вона докладала усіх сил, які ще мала. Вона бігла швидко, як тільки могла, і пісок. Холодний та вогкий на її шляху, трішки гоїв її розпечену п'яту, але це навіть зблизька не було схоже на її колишній біг. Вона озирнулася і побачила, що він нас доганяє. Вклавши всі сили у фінальний спорт. день яскравішав, тепліше, а попереду неї вже відсвітали веселки. Вона старалася з усіх сил і розуміла, що цього недостатньо. Стареньку леді вона б обігнала, вона б обігнала старенького дідуся, вона б навіть обігнала би свого бідного, засмученого чоловіка, але не могла відірватися від скаженого курваля, що її наздоганяв. Він хоче спіймати її. Розирнулася, чи нема десь чогось схожого на зброю, але такого тут нічого не було. Вона помітила згорілі рештки чогось пляжного багаття. Але ті були далеко попереду і задалеко від води там, де пляж переходив у дюни і морський овес. Він схопить її ще швидше, якщо вона поверне в той бік, де пісок зрадливо-м'який. Справи її достатньо кепські навіть тут, біля води. Вона чула його наближення, як він хрипко хеккає, підшморгує кров розбитим носом. Вона навіть чула части порипування його кросівок на вологому піску. Їй так хотілося, щоб хтось ще зустрівся їй на пляжі. Що на мить, їй намарився високий, сивий дядько з великим кривим носом і темною обвітреною шкірою. Тоді вона усвідомила, що цей її зневірений мозок вичеклував її власного батька, як останню надію. І... Ілюзія розвіялась. Він уже був достатньо близько, щоб спробувати вхопити її. Рукою він торкнувся майки на її спині, ледь не вчепившись у тканину, але не вдалося. Наступного разу вхопить. Вона вильнула до води, спершу забігши по щиколотки, потім политки. Це було єдине, на що вона спромоглася, останнє, що їй стукнуло в голову. Щось неоформлене, невимовне підштовхнуло її до думки поплисти від нього чи, принаймні, зустріти його у воді, де вони опиняться в більш рівних умовах, хоч яка вода применшить силу ударів жахливих ножиць, якщо вона встигне забігти достатньо глибоко. Перш ніж вона встигла впасти у воду і почати плисти, перш ніж вона навіть забігла по стегна, він ухопив її за комір майки і смикнув назад, потягши знову до берега. М. Ем помітила зблизькножість у себе над лівим плечем і вхопилася за них. Вона намагалася викрутити їх, але безрезультатно. Пікеринг, розставивши міцні ноги, стояв по коліно у воді, утвердивши ступні в пісок, котрий засмоктували в себе зворотні хвилі. Одна з цих хвиль збила її, і вона впала просто на нього. Вони разом плюснули у воду. Реакція пікерінга була миттєвою і недвозначною. Навіть у такому дезорієнтованому стані він пручався, брикався, конвульсивно смикався. Істина спалахнула в її голові, мов, фейерверк посеред темної ночі. «Він не вміє плавати!» Пікірінг не вміє плавати. Він володіє будинком на березі Мексиканської затоки, але не вміє плавати. Утім, той річ, його візити на острів Вермільйон присвячені розвагам тільки у приміщенні. Вона відкотилася від нього, і він не намагався її схопити. Він сидів по груди в бурхливій воді, хвилі ніяк не могли заспокоїтися після шторму, і всі зусилля приділяв тому, щоб якось підвестися, опинитися носом і ротом подалі від субстанції, з якою так і не навчився давати собі раду. Емби заговорили до нього. Якби їй не шкода було сил, вона б сказала. Якби, то мені знаття... «Ми покінчили б з усім цим відразу, і той нещасний юнак залишився б живий!» Але натомість вона стрибнула вперед з простягнутими руками і вхопила його. «Ні!» – заверіщав він і вдарив її обома руками. Вони були порожні. Мабуть, він впустив ножиці, коли падав. Навіть кулаки стиснути він забув з переляку. «Ні, не треба! Відпусти мене, ти курво!» М тримала міцно і потягла його на глибину. Він міг би вирватися з її руки доволі легко, якби зумів побороти свою паніку. Але саме це йому було не під силу. І вона зрозуміла, що тут ховається щось більше, ніж просте невміння плавати. Його реакція була результатом якоїсь фобії яким же це треба бути чоловіком, щоб, маючи хворобливу водобоязнь, купити собі дім на затоці? Він безперечно божевільний. Ця думка її розсмішила. Хоча і не люто відбивався, поціливши рукою раз її по праві щуці, а потім сильно вдарив у ліву скроню. Зеленавий завиток прибою хлюпнув йому до рота, а він відплюнувся. Гем потягла його глибше, побачила, що надходить велика хвиля, елегантна, скляниста. Піна тільки-тільки почала формуватися на її вершечку і штовхнула його туди обличчям уперед. Його вереск перейшов у кахикання і булькотіння, але обірвався під хвилею. Він пручався, брикався, викручувався в її руках. Велика хвиля накрила її, і вона затримала дихання. На мить вони опинилися під водою удвох, і вона побачила його з блідою маскою смертельного страху замість лиця, що втратило всі людські ознаки, і показало його тим, ким він був насправді. Галактика піщинок перекидалася між ними в зеленавому просторі прошмигнула якась цікава крихітна рибка. Очі пікерінга вибалушилися. Круту зачіску йому розтріпало. І вона все це могла бачити. Вона уважно спостерігала, як срібляста низка бульбашок вихопилася з його носа і полинула вгору. І коли пасма його волосся потяглися у зворотній бік замість Флориди в напрямку Техасу, вона штовхнула його щосили, і відпустила. Аж тоді сама вперлася ступнями в пісок і вихопилася з води. Вона опинилася посеред діамантового повітря, хапаючи його ротом. Вона ковтала його жадібно, раз у раз відкушуючи великі шматки, а тоді почала заткувати короткими кроками. Зворотна хвиля, що прошуміла повз її стегна між ногами, була такою потужною, що могла вважатися відбійною течією. Трохи глибше звідсіля вона нею і ставала. Ще далі вона перетворювалася на супротивну течію, і там навіть вправний пловець мав мало шансів. Хіба що не впадав у розпач, і тоді гріб поперек, стинаючи довгий кут, щоб повільно дістатися безпечного берега. Вона зашпортилася, втратила рівновагу, сіла, і нова хвиля її опекла. Чудове відчуття. Холодно і чудово! Уперше після смерті Амі їй на мить стало так чудово, більш ніж чудово. Насправді в неї боліло всеньке тіло, і вона усвідомила, що знову плаче. Але почувалася вона божественно. Емзі п'ялася на ноги, мокра майка прилипла їй до грудей, вона помітила, як щось ціненьке відпливає геть, подивилася вниз на себе, озирнулася на ту річ, і зрозуміла, що втратила свої шорти. Та й хай. Все одно вони рвані, промовила вона, і почала реготати, ідучи спиною вперед в бік берега. Ось її коліна, ось погомілки, ось лише ступні її залишаються в піні. Вона могла б так довго стояти. Холодна вода майже втихомирила пекучий біль у її п'ятці, і сіль гарно діє на поранення, гадала вона. Хіба не кажуть, що людський род – це найщільніше обсажена мікробами жива річ на землі? Так, промовила вона. Не перестаючи посміхатися. Але хто в біса той? Раптом Пікерінг вихопився з криком. Він уже був футів за двадцять від берега, він дико махав обома руками. Рятуйте, волав він. Я не вмію плавати. А я знаю, промовила М. Вона підняла руку в жесті «Бон вояж і поворушила пальцями. А ще ти можеш навіть познайомитися за кулами. Дік Холліс казав мені, що вони з'являлися тут минулого тижня. «Рятуйте!» І хвиля накрила його. Вона гадала, що він не випірне. Але він зміг. Тепер за 30 футів від берега щонайменше за тридцять. «Я! Мене! Прошу!» Його гідна поддиву життєздатність, особливо зважаючи на те, що він робив, переважно молотив руками по воді, ніби вірив, що зможе злетіти вгору, мов та чайка. Вона була контрпродуктивною, тож його відносило від берега все далі і далі, і нікого не було на пляжі, хто б його врятував. Нікого. Кого? Крім неї. Не існувало способу, яким він би зумів би повернутися звідти. Вона була певна цього, але все одно вона прошкульгиккала до решту ковогнища і вибрала собі найбільшу з напівобгорілих дровиняк. А тоді вже стояла та просто дивилася, поки тінь її потроху росла позаду неї. Частина дванадцять! Мені просто подобається так думати!» А він довго тримався. Вона не тямла, як саме довго, бо її годинник забрав він. За якийсь час він припинив свій вереск. На той момент він виглядав білою бульбашкою, понад темно-червоною плямкою сорочки ізот, ще Сотав білими ручками, немов намагаючись злетіти, а потім він у раз зник. Вона сподівалася побачити ще один змах руки, що вистромиться, мов перескоп, але ні. Він зник. І по всьому бульк. Вона насправді була розчарована. Пізніше вона знову стане сама собою, либо навіть кращою. Але наразі їй хотілося продовження його страждань. Вона хотіла, щоб він помирав від жаху і не швидко за Ніколь і усіх інших небог, які, напевне, були там перед Ніколь. Чи то я тепер теж не Бога? Вона гадала, що так. Остання племінниця, та, що бігла так швидко, як тільки могла, та, що вижила». Вона сіла поряд із рештками вогнища і відкинула геть обсмалену дровиняку. Та із неї навряд чи була б гарна зброя. Мабуть, тріснула б, як вугільний олівець художника, при першому ж ударі. Сонце набувало помаранчевої барви, розігріваючи обрій на заході. Незабаром небокрай запалає вогнем. Їй згадався Генрі. Їй згадалася Амі у тому напрямку більше нічого не було, але щось колись воно було. Щось таке ж прекрасне, як подвійна радуга понад пляжем. І про це було приємно знати, приємно пам'ятати. Їй згадався батько. Скоро вона встане і поплентається до свого куреня і зателефонує йому, але не зараз, трохи згодом. Зараз гарно було б сидіти, встромивши ступні у пісок, обхопивши болючими руками свої стражденні коліна. Накочувалися хвилі, ані слід в її рваних синіх шортів чи червоної сорочки гольф-піккірінга. Їх забрала собі з отока. Він потонув? Вона гадала, що це найвірогідніше але те, яким чином він раптом зник під водою, навіть без фінальної хвилі. Я думаю, щось охопило його, – повідомила вона повітрю, що гуснуло навкруг неї. Чи, може, мені просто подобається так думати? Бо зна чому? – Бо ти людина, серденько, – промовив її батько. – Тільки тому. І вона вирішила, що так воно і є. Бо це найпростіше пояснення. У фільмі «Жахів» Пікерінг мусив би з'явитися знову. Чи то вихопитися з ревінням з прибою, чи то чатувати на неї мокре як хлющ, проте цілком живий у шаф її спальні, коли вона повернеться додому. Але це був не фільм «Жахів», це було її життя, її власне маленьке життя, вона проживе його, починаючи з довгою кульгавою ходи назад. Туди, де стоїть будиночок, і ключ до нього лежить, захований під старим бридким гномом у вицвілому червоному капелюсі. Вона скористається ключем і також скористається телефоном. Вона подзвонить своєму батькові, а потім зателефонує до поліції. Пізніше, гадала вона, подзвонить і до Генрі. Вона вважала, що Генрі все ще має право знати, що з неї все гаразд. Хоча не завжди буде його мати це право. Або, подумала вона, навіть не захоче його мати. Над затокою троє пеліканів пролетіли низько, черкаючи по воді. Тоді здійнялися вгору, роздивляючись долі. Вона дивилася на них, затамувавши подих, поки вони не досягли точки ідеальної рівноваги в помаранчевому повітрі. Її обличчя, на щастя, сама вона цього не знала, було як у дитини, яка щойно досягла віку, коли так чудово лазити по деревах. Три птахи склали крила й гуртом кинулися вниз. Емілі заоплодувала – Хоча їй боліло розпухле праве зап'ястя і крикнула «Йо, пелікани!». Потім вона витерла рукою очі, відкинула волосся, звелася на ноги і рушила додому. Переклад Олександра Кусюка начитав Олександр Курбатов.